Så, välkomna till Gaff-podcast Torbjörn här Sitter på ett hotellrum i San Diego I samband med World Conference sista dagen Började 07.00 i morse Så det är ett diget program under flertalet dagar Med mig här har jag inte mindre än Mats Sterner, klubbchef på Hills Golfklubb Välkommen! Hej, tackar! Kul att ja, vara här Verkligen, verkligen du, jag tänkte nu börjar vi där vi ändå är, det vill säga i San Diego Du har varit här rätt länge nu, både på World Conference och på Golf Industry Show innan Har det varit bra dagar? Absolut, det har varit jättespännande att se både de nyheter som kom på barnsidan Med gräshorter och gödsel och, och inte minst maskinsidan Sen är jag ju inte kvalificerad greenkeeper eller så, så att jag kan gå på deras föreläsningar utan det har mer varit eh, hårdvaror och eh, sånt som, som var på Golf Industry för min del mm. Sen har jag haft med mig vår course som då har gått på lite mer utbildningar Och, och fördjupat sig lite till det eh, på, på våran gräsort som är krypvän Just det, och då var inne på den här magnifika mässan Ja, ja det är lite större än, eh, än Elmia ska man väl säga det är några hundra meters korridorer och det tar minst en två dagar nästan att gå igenom alla montrar. Så att det är superkul verkligen att, att se hur stor industrin är egentligen. Mm. Det blir inte för stort då? Nej, det tycker jag inte. Utan det är ju lite så. USA står ju lite mer än 50 för hela golfmarknaden. Och det har ju ändå den stora inputen på hela. I hela branschen även om inte allting kommer till Europa så, så det som händer här har ju en viss påverkan på vad som händer för oss. Ja, just det. Och sen efter Golf Industry Show då med superintendens eller som du sa här banchefer och greenkeepers så direkt på den började World Conference då för club managers. hur har de här dagarna känts? riktigt spännande faktiskt. Jag hade inga förväntningar innan resan mer än att det skulle bli spännande att se hur, hur utbildningen såg ut och hur föreläsningarna innehåll var här i USA. Då. Men det har ju ja, ett otroligt utbud av alla olika inriktningar, allt ifrån framtidsforskning till food and beverage-utbildning till ja, Vanliga privata klubbar där man egentligen bara går och käkar och träffar mycket människor som är öppna och är villiga att dela med sig av sina erfarenheter. Så det har varit över förväntan verkligen. Från sju på morgonen till sju på kvällen nu varje dag i fyra dagar. Det, det är lite stockning kanske i järnkontoret men jättemycket kul grejer att ta med sig. Och så var det ju då det internationella symposiet med bland annat Tro Troed som föreläsare. <laughs> Kändes det? att till andra sidan jorden och så dyker Troed upp. Ja, det kan man ju tycka är lite annorlunda. Men det är, samtidigt så pratar han om framtidsforskning och framtidsutsikter. Och, och, och det gjorde han ju riktigt bra. Det var faktiskt det som var bäst på hela den dagen tycker jag. Hela det internationella symposiet. Och när, när övriga världen träffas och eh, har grupparbeten och delar med sig av. Hur vi har det själva i våra länder och det ger ju, förutom ett himla stort nätverk bland övriga världens golfanläggningar så, så ger det också en väldigt god bild av hur det ser ut i andra, andra länder. Ja, visst ja, det är kul. Allt ifrån Colombia och Argentina till Kina och Skottland och Australien och... Vi fick ju under en kort period där följa David och hans häftiga golfresa där han nere i Australien drog ihop lite sponsorer. Ja, lite, rätt mycket givetvis. Mm. Och åkte till England, Irland, Skottland och spelade, var han spelare, spelade 40 golfbanor på 32 dagar. Ja. Det var någonting att slå. Ja, och allihopa var ju såna toppbanor som. Som man bara har en dröm om själv att spela och, och få göra både en resa men också ett, ett jättespännande resareportage som vi fick ta del av då. Mm. Utav och reflektera över, över hur de sköts och vilken kvalitet och, och vilken ranking och vilka utmaningar han hade med sin klubb hemma med mm. allt ifrån ogräs till klippta gräskanter till service och bemötande. Ja, det var jättekul att höra Och så var han ju himla rolig att lyssna på Han hade ju mycket skämt på vägen där Ja, faktiskt Ja, verkligen Ja, vad kul Härl Härligt att du är nöjd Mats Jag tänkte att vi hoppar tillbaka Till starten egentligen Var, var Herr Sterner kommer ifrån och, och... Ja, din bakgrund Ja, nej men min bakgrund är golf Så det bara förslår egentligen Jag har hållit på med golf egentligen professionellt Sen mitten på 80-talet Och från 85 Ungefär fram till 2000 Så var jag ju tävlingsspelare Spelade på alla torer Egentligen som finns att spela på Fast klarade inte riktigt av att hålla kvaliteten eller nå de nivåerna som jag själv tyckte att jag borde spela på så att år 2000 hade jag ett mål på att hålla ett Europator-kort och klarade jag inte det så skulle jag ta en paus och, och i den pausen är jag nu 13 år senare <fård> och, <öppet> och jag har väl inga direkta funderingar på att ta tillbaks drömmen om att bli rankad ett i världen Nej utan sen efter det så, så sadlade jag om och blev då tränare För jag tyckte, har hela tiden att det att varit väldigt roligt att jobba med människor Så golftränarrollen påbörjade jag och sen så jobbade jag med det ett antal år Och sen så projekterades ju Hills Golfklubb i Göteborg Utav Martin Sternberg På den arbetsplatsen jag då hade då var i Sisjön i Göteborg som är drive-range och niohållsbana. Och därifrån så, så vidareutvecklade jag mig som tränare och, och tog rollen egentligen som headpro på Hills och, och, och var med och, och sålde in det konceptet som var då med aktieklubb och, och, ja Vid det tillfället så behövdes du en bana som hade hög tillgänglighet och det var väl en av delarna man vi sålde. På hög tillgänglighet till hög kvalitet med en, en spännande layout. Så att, eh, Det var ju jättekul tid, det. Och, mm. där, och mm. den resan, ja. Eh, den resan blev ju eh, senare då, några år eh, senare, så, så fick jag frågan om jag kunde tänka mig att ta över rollen som, eh, som det VD kallas ju för då, men klubbchef. För anläggningen Och det var väl mitt i rollen Där jag också var som mest engagerad Som golftränare så det var inte helt enkelt Beslut att, att sadla om Och bli klubbchef istället för Golftränare Men jag kände väl då att Det är kul med utmaningar Och, och skulle det inte passa mig Så kände jag inte att det skulle vara så svårt Att, att gå tillbaka till golftränarycket därefter så tyckte jag att det var jättekul att jobba med den typen av utmaningar och utveckla sig själv i, i nya områden som jag inte egentligen kände till då med ekonomi och administration och sådär så det var det var en spännande förvandling i alla fall Tack. ja vi kommer tillbaka där till, till Hills och, och, och så ehm, var du självklart när du var yngre att det skulle bli golf solklart solklart Oj. Från, alltså säkert från när jag var någonstans runt eh, 12 år tror jag. Så, så redan då, det här var ju på 70-talet. Det var inte så där himla vanligt med golf då. Mm. Men, eh, men jag tyckte att eh, det var så kul. Jag höll ju på med alla olika typer av idrottor och tävlar och är liksom lite racketnörd. Mm. Klubba och boll är, är någonting som jag trivs med. Men golfbiten var väl den som jag tidigt... Eh, passade för och, och gick på golfgymnasiet och ja, senare mera liksom blev prov och allt det här. Jag har gått den här långa vägen och har hela tiden varit glaskloppat i golf som jag vill hålla på med i någon form mm. och det känns ju superkul att bara att få så att säga, förflytta sig inom yrket så att säga, i olika, i, i olika ja, delar av ja, olika roller, ja, olika roller ja, precis ja. Och du hade en lång karriär som spelare. Ja, men jag spelade ju tävlingsgolf för i alla fall 15 år och, och lyckades väl bli en av de bästa för förlorarna. Nej, men, alltså många andra platser. Jag lyckades väl egentligen inte vinna någon gång, men jag var duktig på att komma tvåa med förluster i särspel och sådär va. Så att... Det var väl egentligen så som att ju närmare slutet man kom det här sista hålet Ju lättare hade jag för att tappa det mentala eller inte riktigt fullfölja det pricken överit Och då kände jag väl att det, det, det tog mycket energi mm. Och samtidigt så kostar det ju mycket att hålla på med tävlingsidrott Och tjänar ut tillräckligt mycket pengar så, så får man ju byta Och jag vill ju skapa en familj och, och sådär också och, och resa mycket och inte tjäna pengar det funkar inte Nej, nej, nej, för mig Även om du måste Under så pass många år Så måste du ha hunnit Forma många härliga minnen som du tar med dig Och Om det är någonting du Som bara så där Känner att du skulle kunna dela med dig om. Wow ja, alltså, resemässigt så Resemässigt Så min första Torresa upplevelse Det var ju 1986 Åkte jag till <Cín> till Australien och spelade den australiensiska touren i sex månader som 20-åring. I huvudet är man bäst, men att få ta sig ner till Australien och spela golf på den touren och något inspelningsvarv här och där så bland annat hamnade jag in inför PGA Championship i Sydney så spelade jag ett inspelningsvarv ihop med Greg Norman och David Graham och på rangen vet jag att fall Då stod precis bakom och fick smaka på mina torver och annat va Till att, eh, mm. till att eh, ha hittat på mycket bus med, med Panevik Och det gänget som var i USA Och förberedde sig inför Europatoren och, och eh, sådär mm. Så att eh, ja, det finns mycket att ta med sig men eh, som golfaktiviteter golf, eh, så att, att kunna få resa och spela golf i, i världens alla hörn är ju är otroliga minnen Sydafrika, Australien, det är, det är bara att försöka spara ihop pengar och, och ta sig dit när möjligheterna finns mm. Något som jag har kvar är ju faktiskt Storbritannien så att jag är inte för den där Jaha, alltså spela många olika banor och ja. Ja, hela det här linksupplägget som finns i mm. Sk Skottland, England Eller Skottland, Wales, Irland det, det har jag kvar till pensionen När det nu blir Ja ja det är skönt, jag har gått om tid kvar, ja. kvar till dess um, Härligt um, Har du fortfarande kvar Kontakter från den tiden Och um, något som du kan ha nytta av idag Ja det är Alltså Kontakten med, med tävlingsgolf har jag genom eh, både nya och gamla torspelare som, som, fort, som, som fortfarande är aktiva då. då har ju närmast mig är det ju Johan Edfors Men även en hel del tjejer på tjejtoren Linda Westberg, Karin Kock, Helena Alfredsson Jesper träffar jag inte så mycket de sista åren nu när han är bofast här Fidde Jakobsson springer vi på lite då och då i alla fall och sen En hel del som, som kommer och besöker klubben Hils är ju ett, lite, ett center Lite grann för De Europa-torspelare i alla fall som, som är aktiva och är hemma i Sverige Så att Det blir en hel del kontakt med dem då På hemmaplan vilket är superkul Verkligen ja, jag förstår. Ja, Ett minne där kan jag ju faktiskt säga Det var ju resan till Augusta Med Johan Edfors 2007 Det var ju det har ju alltid varit en dröm för mig att få komma till Augusta Jag trodde i och för sig det var som, skulle vara som egen spelare, men, men att bara få följa med och gå där På vänstersidan Fairway på alla håll Och nästa dag gick jag högersidan Och, och bara ta foton och bara uppleva atmosfären det, var, det är liksom rys, rysar härligt liksom. Så är Fruktansvärt Inte ett grässtrå ligger fel Och banan är ju så ockuperad Så att alltså, hils är ju platt men det är ingenting som man pratar om i övriga världen det är ju samma. så att, det är väl också något sådär som man ser, det man ser på tv är inte riktigt det som är i verkligheten, det kan man väl vara säker på även när det gäller golf layout och så Ja precis. Jag tänkte säga, vi i Sverige brukar ju sitta mycket på utförsåkning och då ser man ju inte hur brant det är Nej. men då låter ju väldigt ja, kul att ha fått en möjlighet jag tänker säga, även om du nu jobbar som klubbchef så, så, så har jag ju hört att du brukar dyka upp ibland På företagsgolf och sånt Och leka lite golf Och, och visa hur man, hur man kan ta sig ur lite Förnugliga situationer Och ja, helt enkelt leka lite med dem Finns det en liten exhibitionist i dig? Och, och till, ja, ja absolut Nej, men att, att Det var något som jag höll på med Väldigt mycket som, som junior att, att leka och trixa Och hålla på med boll och klubba Och det var faktiskt Mattias Grönberg som vi tillsammans på Challenge-toren sa så här Vi borde ju bygga ihop ett litet koncept på hur man kan underhålla sponsor, sponsorerna med på någon företagsaktivitet Och då höll vi på massor där och försöker bygga ihop ett antal aktiviteter som, eller så olika slagtyper som var coola att se Och så testar man och provar och ger idéer och, och till slut så blir det ju ja, 20, 30, 40 olika sätt hur man kan slå en golfboll på, på annat sätt än just bara liggande still på marken med en järnsjuva då. Och bygger ihop det till ett litet koncept med en, med en rolig story. Alltså, det går inte bara att ha massa coola slag utan någonting som också blev viktigt är var ju storyn då och då kan man ju både driva med de som är med i, i i företagsgolfen kanske. Men man kan också ta det utanför och bara ha kända golfare eller sådär. Och det blir väldigt uppskattat just för inför en start till exempel. Och dra av några riktigt konstiga slag, och så, och så får de då en, en, ett samtal kring det. Som eh, att prata om innan de själva ska ut. Sen så får man ju för sig höra hur. hur, hur eh, hur, hur lätt golf verkar vara när jag gör de här shotsen men däremot så, så blir det inte lika lätt egentligen i verkligheten när man själv ska slå där och sluta träffa Fairway Ja, just det, just det. Ja, då kommer vi till Hills som verkligen har blivit ditt, ditt projekt, eller vad vi ska kalla det Hur, hur, hur kom det sig? Hur startade du hela? Hills, ska vi säga, uppgång och fall och nya uppgång. Det har ju varit en intressant resa kan man väl säga fullt ut. Men Hills startades ju som ett, ett jätteintressant projekt. Det första skulle jag vilja säga i Sverige i, i, i den nya tiden av golfanläggningar. Utan Martin Stenberg och Claes-Göran Vibrius ambitionsnivå från början hade det ju aldrig blivit av. Martin hade kontakter med en amerikansk arkitekt som heter Arthur Hills och Claes Göran då, han hade goda kontakter finansiellt och så när de slog ihop sitt huvud och sådär så, så blev det ett projekt av det och då var det ett stort behov av en, en, en bättre bana i Göteborg där, där du hade hög tillgänglighet och, och det gjorde ju det att det skulle finansieras och då gjorde man upplägget med en aktieklubb och de man sålde aktier och, och eh, det var de som ägde, aktieägarna som ägde klubben. Och sen så, när allting väl stod klart så blev det mycket dyrare än vad det var budgeterat för. Det är väl inte helt ovanligt. Ja. Och för att göra en, en, en lång historia kort så, så blev det ändå så att golfklubben blev med ett, ett större lån. Och det var väl inga problem med de första åren med att bara betala räntorna på det lånet. Men sen när banken började skruva på amorteringstakten. Att man ville ha tillbaka de här pengarna som man hade lånat då på arrendetid Så blev det rätt tuffa amorteringskrav förutom räntekostnader. Mm. Och då kan man väl säga att... Jag insåg ganska snart här då att det här kommer bli en tuff resa eftersom banken nu skruvar på och den ekonomiska strukturen i, ja, i Sverige och hela världen börjar bli eh, ja, någorlunda eh, vad säger man, skör. Mm. Eh, då kände jag att det här kommer på sikt inte att bli bra, det, det här kommer inte att funka trodde jag. Jag trodde okay, inte på idéen. Alltså blev du stressad också i det då? Säga. Ja. Nej, inte så mycket stressad i det. Men just det är att, att anläggningen kommer att successivt tappa kvalitet. Och, och utvecklingen kommer att gå långsamt neråt Utifrån att vi har inte resurserna att ta hand om. Både kostnadsbiten men också investeringar i framtida utvecklingar av anläggningen. För... Jag tror att vi måste hela tiden jobba med anläggningen oavsett hur den ser ut. Mm. Och när vi inte har råd att riktigt ens betala våra amorteringar så då finns det ingen, då finns det ingen framtid här. Och det kände jag och då, då valde jag att säga upp mig eh, i början av 2011 var det. Och sen under det året så fortsatte banken och styrelsen att förhandla om, om, om framtiden. Och till slut så var väl banken så tuffa att de drog det till sin spets och sa att nej men aktieägarna vi accepterar inte en rekonstruktion utan vi vill ha våra pengar. Så att ni måste sätta in lite nytt skott. Och då sa aktieägarna nej vi är inte intresserade av att sätta in mer pengar än vad vi har gjort. Mm. Och då så banken upp lånen och då tog det ju inte lång tid innan, innan man valde att då sätta... Anläggningen i konkurs då. Det här skedde väl i december 2000, 2011 och jag slutade väl typ första oktober någonstans så att där var så hade jag ju redan bestämt mig att jag skulle gå vidare så jag hade ju börjat söka mig faktiskt utanför branschen Ja det var det jag tänkte säga, vad, ja. vad fick du för egna känslor vad, vad ville du, vill du hitta på då? Nej men jag tycker väl att känslan var 2011 att eh, det är jäkligt tufft att jobba i golfbranschen, det ser inte ut att vara alltså, utveckling alltså någon större utveckling de närmaste åren utan det är verkligen att vrida på varje krona, effektivisera mm. Och jag kände ju för att utveckla och vara kreativ och få möjligheten att vara kreativ Och det kändes, visst man kan vara kreativ i någon form av sparsamhet Ja, precis, men det hade jag redan gjort de här tre åren som jag har varit vd på Hilsa och jag tyckte att nu är det så skruvat så att nu kommer det bara att drabba kvaliteten här framöver. Och det, det kände jag inte, det kan inte jag stå för. Utan då tänkte jag så här nej men jag byter bransch nu då. Men det, det var inte heller så himla lätt. Min CV är rätt smal, 25 års golferfarenhet. Mm. Och det var inte så så att jobberbudarna bara haglade in. Men... Min plan var ändå att jag skulle vara lite arbetsledig under vintern och sen gå igång någon gång fram på vårkanten. Men i och med att konkursen slog till i december så blev ju min, min så att säga, avgångs vederlagsplan om kullsparkad för det, mm. den uppgörelsen jag hade gjort med klubben den innefattade ju en kompensation då för för, för innestående fodringar men mm. de förföll i konkursen och då blev det lite mer annat så då fick jag öka trycket lite mm. men samtidigt så så var det ju några då intresserade investerare som som höggt på det då och Johan Edfors var ju en av de kompisarna som tyckte att det här, det här ska vi ju. vi ska försöka se om inte vi kan hitta den köpa den här anläggningen till rätt pris och vad är då rätt pris på en, en, en golfanläggning där man har investerat 160 miljoner Ja, det är inte rätt att räkna men vi, vet ju, vi visste ju ganska mycket väl vad det kostar att driva och, sådär. och med kapitalkostnader och allt möjligt så, så var vi ju rätt klara på vad, vad man skulle kunna betala för det Men eh, det blev en rätt intressant eh, förfarande med konkursförvaltare Med kinesbud bud och olika grupperingar Så att det fanns en 3-4 olika eh, grupperingar som la bud på anläggningen Och fram och tillbaka så banken spelade Eh, spelade poker Med oss tycker jag Aha. Det var eh, okay. ett nytt sätt tycker jag bank, Hur bankerna agerar För att höja priset då mm. Men i slutändan så kan man väl säga Att de som var de största förlorarna Var ju självklart banken eh, Hade de gjort upp med Hills eh, gamla bolag Så hade de ju fått ut mycket mer pengar Än vad de fick ut I konkursförvarandet Ja den är intressant ja Det borde de kanske kunna ha sett från början. Men... Ja, antingen så, så såg de inte det eller också mm. så var det mer ett policybeslut att vi ska inte göra rekonstruktioner för banken vi pratar om har ett antal andra golfbanor som de har en hel del lån till och skulle de ju gå med på en rekonstruktion hos oss så skulle de kanske få en jäkla massa andra golfbanor som vill ha samma rekonstruktionsförfarande då. Så att... Eh... Det låter ju inte som en omöjlig gissning. nej Nej, så att... Eh... Men som sagt, det var ju de som tillsammans med aktieägarna. Då, för det var också så att de, de förlorade ju över hundra miljoner i alla fall. Så som hade betalts in då av alla grund, grundaraktieägarna. Då. Så att vad som blev då, till slut i alla fall. Det var ju att när vi köpte då det konkursboget så var det högst flux bara 16 hål. Så vi hade köpt en 16-hålsbana. Och det är inte så många som, som vet att det är så lätt att driva en sån. Nej det kunde ju bli nytt, ett nytt koncept kanske Ja Men det låter ju inte helt optimalt Nej nej. Men fördelarna som vi direkt såg här Det var ju att vi kunde utveckla anläggningen Och kunde bygga om den för att, så att säga, Förbättra det För det som då var någonting som Hills har fått som feedback Att det är lite svårt och det är lite långt att gå Och sådär mm. Och nu kan vi då Eller nu har vi redan byggt om anläggningen Ganska mycket för att för att för det första bygga två nya hål. För i dagsläget så hyr vi två hål av de två gamla hålen så att säga, som försvann i konkursen av eh, grannbanan. Mm. Eh, så vi spelar ju en 18-årsbana. Men eh, har nu byggt två helt nya hål och så bygger vi om fyra till. Så att eh, till 2014 så är det ju sex man säga, nya hål. Och tusen meter kortare att, att vandra eller att gå vilket vi gör att det blir en kompaktare bana vilket jag tror det kommer att ha en stor betydelse för oss också genom att de nya förbättringarna är ju gjorda också för att vara mer pedagogisk eller mer byggd för lite mer golf. samtidigt som att det inte ska bli ointressant för de, de duktiga golfarna för det, det ska vara en, en, en en upplevelserika golfbana det är fortfarande väldigt viktigt. Ja, just Men så 2013 kommer fortfarande vara de två hålen som ni hyr och målet är då att ha allting klart till starten av ja. golfsäsongen 2014. Precis. Så det som vi fokuserar på nu då, det är ju att som vi då tolkar möta framtidens golfanläggningar. Och det vi har fokuserat på nu då förutom att vi har börjat bygga om så att kvaliteten ska vara där den ska vara 2014 när vi öppnar den så vill vi ju att den är, är färdig. Det är ju att vi har byggt eller håller på att bygga ett, ett gym, ett fitnesscenter på 140 kvadrat. Ett rejält gym då med, med flera olika typer av. Det är två löpband, det är två cross-trainers, cyklar, rodband och ett tiotal olika stationer med sådana här dragmaskiner. Och ett helt rum då med fria vikter och balansbollar och annat för att försöka få golfklubben till att bli en året runt anläggning. Så ett rejält gym med det vi bygger. Sen så kommer vi även samtidigt att öppna två stycken paddeltennisplaner. Paddeltennis är ju väldigt stort i Europa, mm. framförallt i Spanien. Valda har redan idag en av Sveriges få paddeltennisplaner och det är lite grann kopplat till Johan Edfors som är en idog paddeltennisspelare som tycker det är himla kul och det är också så att paddeltennis är mycket enklare att spela det är mindre yta och den är lättare för alla åldrar både juniorer och och nybörjare kan, kan ha kul med, med pärltennis. Kanske mer än tennis som är rätt så mycket svårare. Och, och ta mer utrymme då. Så att, eh, också i linje med att eh, skapa fler aktiviteter. Eh, och inte bara golf. Utan man kan göra många saker på klubben då. Mm. För det är lite mer lifestyle-koncept då. Men vi heter ju också nu numera Hills Golf and Country Club. Och det är klart att där så så kopplas det ju till namnet att vi får, vi får allt bli bredare än vad vi har varit då. Just det. Hur, hur ser hur har din roll förändrats genom de här åren? Från Först var du från tränare till klubbchef och vd och så försvann du ett tag och nu är du tillbaka. Kan du, kan du se att eh, har du mer befogenheter nu? Går det fortare att ta beslut? Eller, eller hur? Ja, det går ju jag skulle nog säga att det, det går extremt fort att ta beslut nu eftersom Ägargruppen är ju... Styrelsen består egentligen utav, utav ägarna. Och ägarna förväntar sig snabba resultat. Eh, och är det nya resurser som krävs... Vilket det har gjort nu. Nu har vi ju investerat jättemycket i, i de olika anläggningarna. Så, så krävs det snabba beslut. Och, och, och alla är intresserade av att komma fort framåt... Till en framtida golfanläggning. Eh, så att det som var förut... Tuff, det var ju att man skulle effektivisera och lyfta och vrida på varenda krona det, det, var, det var mycket jobb med det nu är det tvärtom istället, nu springer vi så fort och samtidigt så ska man ju ändå hålla i pengarna för de man har, de vill man ju få ut så mycket av så att det är ju ännu mer att göra egentligen men det som är skillnaden är ju det jag upplever det är ju, det är ju energin Alltså att, att effektivisera, alltså spara, är ju någonting som tar. Det, blir, det skapar nästan en viss form av negativ energi. Så upplevde jag det i alla fall. Men nu är det ju väldigt mycket positiv energi. Och, och, och det genererar ju, även om man jobbar lika mycket eller kanske ännu mer, mm. så, så skrattar man både till jobbet och från jobbet. Och, och det, det är en väldigt stor skillnad, och det känns ju himla kul att få, att få vara med liksom nu och göra det som som jag skulle ha velat göra och jag tror att egentligen den gamla klubben insåg också det det var ju bara att de finansiella resurserna fanns inte och jag, jag tror faktiskt inte på den ägarkonstruktionen som, som vi hade eh, där, där alla medlemmar är aktieägare för vi kommer inte framåt, mer framåt än vad den medlem som vill minst och, och det, vet man, det vet ni själva säkert att eh, i din klubb så har du aktiva medlemmar. Och du har mer passiva medlemmar. Och de aktiva medlemmarna är ju inget problem. De skulle ju kunna sälja sin, sin kropp för att, få, för att få en ny toalett, eller en bättre drivingmash, eller en ny, ny tid, eller vad det nu än, än är. Mm. Medan de passiva medlemmarna, eller de medlemmarna som inte är på klubben, de, de vill inte lägga en spänn till. Är det då så alltså att de sitter i en egen konstruktion? Så, så kommer man ingenstans Och det tror jag är en, en svaghet i, i, För en klubb att ha det sen, sen är det ju lite så som en ideell förening Som de flesta andra klubbar är Då, då, då blir det ju lite mer den demokratiska processen Och, och då, då är det inte så lätt Att göra stora förändringar snabbt Framförallt inte med kostnader då Om man inte har mycket pengar på banken Och, och, och som det är nu så är det inte så många som har det Nej är det ett begränsat antal i alla fall. Ja. ja, vad spännande. Det, det, det känns som det kommer fortsätta hända saker på Hills framöver. Ja, det kommer det definitivt göra. Och i och med att vi nu då med våra nya medlemmar... Vi har inga insatser, vi har inga inträdesavgifter, aktier eller dyligt Utan vad vi har sagt är att vi avvaktar de närmsta tre åren med att se vad, vad, vad, vad marknaden tar vägen. Mm. Och... Så som det ser ut idag så, så är det ju omöjligt att sälja spelrätter, aktier och så här i golfmarknaden. Vad som händer om tre år det, är, ja, det, det återstår att se. Mm. Vi tror ju på att jobba med väldigt tydlig inriktning på familjer och ett yngre medlemskap. Men självklart är det ju viktigt att behålla alla de gamla medlemmarna. För det, det, det kostar väldigt mycket att skaffa nya medlemmar. Och det egentligen behöver det inte kosta så mycket att behålla medlemmarna så länge man Lyckas med att producera vad de uppskattar och, och i viss mån vill ha. Samtidigt så vill ju alla ha allt men, men det gäller så att, säga då, att lyckas med att hitta de sakerna som ändå är viktiga att ha. känns som att det är sånt som pratas om även här på all Conference just med både rekrytering och behålla medlemmar. Kanske mer behålla nu än tidigare fast... Så, det... Ja, nej, men här har det ju varit mm. mycket diskuteringar Om att behålla och, och med mycket rekrytering Och det är mm. klart att här har de ju många hinder I form av De traditionsbundna eh, Reglerna och policies med, De har ju fortfarande Alltså kavaj och slipskrav På väldigt många klubbar telefonen får inte användas på anläggningen mm. Och det känns ju Oerhört långt ifrån vad våran vardag är Alltså, och ja. vi jag tror hela Golfsverige har kommit till den insikten att vi behöver, vi behöver bli mer framtidsinriktade. Men den generationen ungdomar som, som vi har tappat nu, det, det har vi nog gjort för att vi är själva väldigt traditionella i våra tänk. Mm. Och, Och inte förändra oss tillräckligt fort. Nej, alltså precis de här traditionerna om hur det ska skötas, det, det passar inte alls ungdomarna idag. Och det tror jag att där har vi allt. Alla är en, en stor del att bidra med. allt ifrån förbundet och ner till klubbarna. Men mm. där känner jag ju då i, i våran struktur. Så kan vi anpassa oss mycket snabbare. För vi har så korta vägar till att eh, förändra. Våra förändringsprocesser är, är stora. Så därför så, så är det ju himla stimulerande tycker jag nu då. Att få, få vara med på denna resan. Att kunna nå ungdomarna på ett, på ett nytt sätt då. Ja, hur, hur passar... Eh... Jobbet på Hills, din egen ledarstil. Hur ser du dig själv som chef eller ledare? Humanist heter du väl kanske. Jag gillar människor och jag gillar att ha dem med på resan. Jag skulle inte själv kalla mig för någon form av... Top-down diktatortyp utan mer bred jobba i bredden. Och det är klart att nu har vi haft möjligheten att ha en bredare ledarstab än vad vi haft tidigare. Vi är fler människor som hjälps åt och, och, och försöker plantera det här projektet. Vi har anställt tränare, vi har två stycken då i, i kansli, reception och eh, företagssidan har vi också en person. Så att vi har blivit fler. Eh, som, som jobbar bredare då mm. ehm, Och det, det är jättekul Alltså För min del så är det mycket av att hitta En bra miljö mellan Oss som jobbar på klubban ehm, Istället för att bestämma att Så här gör vi ehm, Men äh, Ja Hur min ledarstil ser ut Det tror jag egentligen andra ska svara på Än ja för det däremot är jag väldigt engagerad i det, jag vill, jag vill väldigt mycket sen, sen är det inte helt rätt och, och lätt att, så att säga, reflektera om det är rätt saker eller det. men engagerad och, och passionerad är jag för, för, för mitt jobb och för golfen i sin helhet sen. sen är det ju det som är så bra att gå på den här typen av utbildningar man får, man får väldigt mycket bredd input då. och det kan ju säga det, det formar mig säkert över tid i alla fall så att eh, har jag möjligheten att åka tillbaka nästa år så kommer jag absolut att göra så. För det, det, det, det, jag trodde nog att jag skulle ha spelat lite golf så här emellan, Men det har inte varit en golfrunda sedan mässan började. Och vilket eh, vilket egentligen kanske också säger hur stor betydelse den har för, för, för, för, för jobbet i framtiden. Börjar man med slutet. Hur, hur, hur går det med golfåterväxten i familjen och så där annars? du är faktiskt kul att du tar upp det Jag har ju tre flickor hemma De är mellan 5 till 12 år De sitter i den här åldern Utmanargruppen som man har i golfsverige eh, Min äldsta tjej Hon spelar innebandy Och de är fem tjejer som hänger ihop på innebandyn De går på Åker till, till shoppingcentret och, och rör sig så som en klunga i, I allting De har Instagram och allt vad det nu är Och kommunicerar hundratals med Meddelanden om dagen jag tänkte nog faktiskt att de ska jag dra med mig upp till Hills i år. Som en liten grupp. Mm. så För de innebanden är inte under, under sommarsäsongen. Och så ska jag se om inte den gruppen kan få hålla på lite med golf också. Eh, sen får vi väl se. Det här med pacing och leading är ju ett coachande ord. va? Men mm. som förälder så har vi ett. Ett visst ansvar tycker jag i, i, i utvecklingen av golf det är att vi ändå ska vara med och, och göra det möjligt för våra barn. Själv har jag inte coachat eller pejsat eller lidat mina barn överhuvudtaget till golf. Jag har varit väldigt passiv. Och det, det innebär väl egentligen att de inte har spelat så mycket golf. De är inte negativa till det. Men, mm. men jag hoppas ju att, att, att när jag själv inser att jag ska nog i alla fall vara lite mer liding på dem så, så tror jag att de får fäste Så länge de kan göra det i grupp då mm. Så att det är viktigt att de får med sig Sina kompisar och då det, det, det här ska, ska bli ett litet här Spännande projekt Att se om jag, man om, om jag kan få till de tjejerna Och bli golfare För det... För Får du till dem kan du få till vilka som helst då, så att Egentligen så fortsätta. länge man hittar Men jag tror, ja. jag tror på grupperna hitta, hitta grupper De är tre, mm. fyra, fem stycken och, och importera alla fem Och sen kanske det är så att eh, Deras föräldrar ja, Då är det ju två föräldrar per barn Då har vi hittat ytterligare tio vuxna Inne i golfen Och till högst flux så, så, så blir det rätt stor återväxt Men jag tror att eh, Att hitta former för de här grupperna det, det blir lite grann Mitt projekt här för familjegolfen Härligt Någonting du vill lägga till Någonting som jag gärna skulle vilja förmedla? Nej, jag, jag förmedlar egentligen något som också jag tycker att man ser här i USA ganska mycket av. Det är engagemang, passion och, och, och det här. Eh, alltså lite mer underhållning kring, kring både föreläsningar men också i ledarrollen. Att man tar sig tiden, går ut och snackar med sina medlemmar, engagerat, passionerat. Inte om budget och tråkiga siffror utan om roliga aktiviteter och spännande kommande så att säga, program som man har tänkt att förändra på, på klubben så att, så att vi, vi själva förmedlar en entusiasm till att fasen, det är ju klart att vi ska hålla på med golf liksom för det är superkul men också de sakerna som kommer med runt golfen då och sen hoppas jag ju att det är fler klubbchefer runt om i Sverige som verkligen försöker ta till sig utbildning bredare än vad man gör idag Min reflektion är ju att vi, Jag tror att vi är typ tre klubbchefer här i år På den här mässan Och vi är fem, över 500 klubbar i Sverige Och det är ju för få som tittar lite utanför lådan och visst det är tuffa tider men jag tror att det är just nu som det är viktigt att man tar de här greppen på framtid och utveckling och förklarar detta för sina styrelser att det här är nödvändigt för att ta sig vidare till nästa steg och just att man själv blir engagerad och laddad med massa ny energi för att förflytta klubben framåt, det, det, det tror jag på Ja, din passion och engagemang går inte att ta mister på. Så att, eh, tack så mycket Mats. Tack så mycket Tobias. Så, vi återkommer framöver med nya intervjuer, nya tankar kring driften av golfanläggning med nya spännande gäster. Eh, ha en trevlig dag så hörs vi igen. Hej!